Eta berrizail nagusia zurekin pantzo irigarraie, ene egia ene osagarria izeneko kanpaina abiatzen da egietan. Unen elburua delarik, egitar guziek, parada okandezaten, mutuela delako baten hartzeko, xoietako egriko adibidea hartuko dugu berrizailuntana. Gasteizko el Cartasun Fondazioak berexariak abanatu ditu, Fondazio Nenel Burua, egualdeko jendartiari, ipagoskolegian egiten dena yaquina dastia edo esaguterastia, kulturu mundukoaz gain ekonomi mundu kua kerexaristatu dituztea, este, esteunda fontana. Salistatziak ere luson lapurdiko aurkantu, xapelketa iragan baita atzo, eta bilboko finalerat joan direnak autatu dira, salistatuen zehenda behatuko dugu, seki ere berisailuntan, eta kiroletan, bainat maitia, eta Matio Hospital pilotarien itzakere behartuko ditugu, Matio Hospital amatuzen buruzburukako, xapeldun bainat maitiaren kontra. Aroaren berri, zurekin lehenik, xerlot? Eta baita goizuntan euria izanen dugu oraindik indik, baina naratxalarekin kalmatuko eta iguzkia gertziak izanen ditugu, temperaturen aletik bost eta amalau gradoren artian. Eta Lehenik azparneen azketa bimila hamar defentsa elkartekoak mendeala azketako ondadakitegian bildu behark dira tenore juntaan, kanionek ezer ondarkin mota ekartzen duten nogat ikusi nahi dute goiterazten dute ez dutela deus informaziorik eskurzatua iana zittazio bilta Bilagerbi sinddita edo frantses estadoko zerbitzuen ganik dokumentuen kon galdatu dutelarik ed osoin egtarreko ura hairia eta lugarren kalitate eginaren jakinian izaiteko eskubidia duela eta azketan zer luk peratzen den jakiteko eskubidea ere harate joanen egira. ondoko begi sailean jakiteko nola duan azketa 2000 elkarte hogen ikintza hori Songilaboka azkarga atzo Parisan medikuen eta Mari solltuen oso egi ministroaren artean osoiagi erreformaren kontra, hamar Milaka mediku kagiikan atzo, hogoi eta begoi mila hartan ziren itugi desberdinen arabera, ministeritzaren iharddodakipena ez dula deus aldatuko bere erreformari. Nere herria, nere hoxagarria, le maonekeen, kampaina bat abiatzen da herrietan, el delarik del harik, erritar gusiek, parada okan ezaten mutuela baten hartzeko, presio apal batian, el dudan goiti iti, emplegatza iliak, borxatuak dira, langilerie mutuel delako baten arreaztea, do hartzia, haatik, ortik, kampog, el dituko dira, langabestian direnak, erretretatuak, ikaxeleak edo ere oficialak eta laborariak maite lepaia. Laumiliu jentek esti mutuelo delako asuanza gehigarrik arazu nausia delaik kaio kostatzendela. Desbardingoa askartuko da wano, sereneta bimila hamase etigoiti, legiak manhatuko beitu empreser mutuelo delakoan hartzia. Hortakos, axiom izena dien alkarte bat sortu da eta lambat ya maitendu heriko etxekin. Helbuia delaik, dispozitibotik bastertuk dien heritarer proposatzia Mutuelle de la Covate, Precious Robenian, Laurent Salduber. Alors aujourd'hui, euh, il y a le choix entre deux complémentaires santé avec trois niveaux de garantie différents. Alors c'est vrai que la complémentaire santé est souvent dur à comprendre pour les euh, le comment des mortels, c'est pour ça que nous faisons des permanences. Et on reçoit les gens au cas par cas et on leur explique un petit peu déjà ce qu'ils ont et on essaie de d'améliorer euh, leurs garanties lehen bilkuak egin ikizandia eta jente hanitsa gertu da. goiti interesatuik dien jentek behartuti seetashunak galt egin heriko etxetan. Eta bayona eta angiluko iriak ere sartu dira kampaina hortan endaian ere bilkura batekin beherkada da ogoita seian zesea ezaren egoitzaan. Eta autegosis besala bezala, el Elkartasuna fundazioak, bere sariak banatu ditu fundazioen el bluoa eta besala egoaldeko jandarri iparguskaleriaren obeki eta sagutarrastia matine txepag. Ba, fundazioan haspalikoa da, eh, bere bere etsiadubes uh, gasteisen eta beaz hobitzalda bon hain uh, ingurilana eh, gida beaz uh, 85 de presión la caldera Crucia, Elisejaita, por han Egozien, ya de que Saut Jardina, pues estar Eta behaz nik uh, pesatzen dut iparhalde eta urtero behaz emetetugu sariak uh, iparhaldeen nako, ikustiko behaz ursaian, uh, behaz literatur eta kulturmailako uh, munduak uh, gendiak horatzen uh, gintuen eta behaz uh, aukten uh, deliberatu du behaz uh, jalitzea eta uh, horretzea behizu uh, industriako, musikako eta personalitate batzu. Hora, ja, urtean uh, no, uh, iparhaldea uh, zautura didin bere bere bere lanetana nojo nojo gaileda hola o mm. saltu bes ora zendu gutu Hora iartegar bezala ere kultur munduko jendia balimazen horatua, aurten lehen aldikoz ekonomia mundukoak ere kondutan hartu dituzte sarien banatzean. Aurten goz alistatuak, dira beraz, argitxu noblia sehaskaren partiarazletan izan dena, itxaroborda irazlea, peioio alda, alki kobratifakoa eta filipez kura musikalaria. Izburako Faustin bentabegi gela atipiek izan joan den larumatian, garazta raktaldeak eskain iduen istante ikusgarri, begiaren zart, danza garaikidea, euskal danza eta jokan dituen eman aldiuntan, denboraren abiaduraren joan jinak eta ondorioak aintzinera, temanak izan dira usteitzeko arantxalan izan da, danza ikusgarriaren sok eta busbu jok taldea zuzeniana izan da, danzariekin batian, jendia agiturik atera da, era erakutsi duten maila haundiaz, gure reportaia, e, gertakari edo horretaz, horziak eteretako berri isailian, garaztarrak danzataldiaren hidrogoi urtekari sortu deleman aldi hau ikusten alko da IHZ-Festibalean -eta, eta Donibare garaziko erriko bestetan beriziki. Eta ezki irraganda lapurdiko aur kantu xapelketa atzo luson hiron bat jende bildu da ehunta hogeita hamak batdau gent xalotzeko hogeita bi kantu eman dira. Sari Estatuak aurtsoetan bakarka e, leirea kala, binzka miagittzeko eta elaia bordda taldea Sarako San Josep eskola. Gaztetxoetan bakarka berdin buruatu gute endaiako Maria Sánchez eta Marina Barrenek Binazka Urruñako Ane González eta Odre Salaberi talea azkaineko irubozak irukotea atzoko saioaren jashta zurekin Kristof Arrozarena Zuhok zauge Dantan Auditubu irabazleak auurtsuuen mailan aurezpeni bat. Esana iratzki. Hela jaabo da hartzen ditugu kantzuko kurtsuak eta euskaraz da konttzebaurian, etagoan euskaraz uh, ebe batzuetan itengu kontzertuen bukaeran. Hiru bozak uh, gurekin taldeka uh, gaztetuen xaria uh, irabazi dute, eta be lehenik hiru baitzizte, hiru bosak, uh, aurkez pentsipi bat. Edo jafagondo daitzen naiz, eta gitarra jortzen dut. Maia Elisal daitzen naiz, eta pianoa jortzen dut. Eleana Demar daitzen naiz, eta gitarra edo jotzen dut. Eta kantu, kantua, zer uh, azaltzen du kantua horrek. Be musikari buruz da, eta egiten du gu bizikimaite mus, uh, biziki dugu musika, eta gure bizia da. Bizkaia <risa> Hanegonzale audzalar egi gaztetueetan hamabil bost urte arteko zaan Bi azka irabazi duzuet. Bizkaia maite nola za hautatu duzuek kantu hori. Hasierate bagenekin kantu zaila zela, Baila zela, baina oso horleta zen eta zuzendaria motivatu ziguen eh, kantatzeera kantuari. Esperozinuten uh, lehen txaria eskuratzea? Hasekara bilatzen zen bat eh, bikote bi, bi baziren dela, <laughs> Eta ikusi dugunean, be, aukera genituela irabazteko, ba, esperantzak izan ditugu, eta azkenean, be, lehenak geratu gara. Gaztetsuen mailan, gurekin Maria Sanchez. Zure kantua, ez zen kantu egisapu batena, haundi batenan, xabihletarenan inaizzen, beraz, gazte batenako zerre nahi du kantu horrek. Pues, kantu oso... Eso es un día, eso es responsabilidad, un día. ¡Hau, bosa! Bilboco final era tuyo, <tose> nendira María Sánchez... Anne González eta Odri Zalabiri, Sarako Saino Sepe Eskola, eta publikoaren sari eskuratu duen Lusoko Eskola. Kirolak eta pilota loitzuneo jergien atzo partida partidan agusia burulatua izan berezkoen binazkako xapelketan. Etxeberi dukazu haize irabazten ari zilerarik, ogoita amar eta sei ualtari lanberten kontra. Partida utzi behar izan du ualtarik, sobera mintzuolakotz espaldana. Amaturretan buruz buru, goizeko izareko matio hospital, xapeldun. Finala berroioita zazpi eraman du, noiz paiteko bainat maitearen... Baina maitiak badaki, nuen utxe duen Matio Hospitalek abiadura ikaragahia eman baitio pilotari. Matio biziki azkaka izan da, vitezi amanez hailearekin, abiadura amanez eta sartzeko eta behar nintzen pixkat, behar pixka prexaka izan niz, pilotak erdian utziz. Egon, ara, bestia bizikiuntza izan da, nik aldu da nahi nadu. Geizki bomparra zen nuen pilotaen eurztaz gokputzerek hartzen nuen eta, ara, eta biadura emaitea zailtasun den nuen. Entxatuniz momentu bat ez ere eskuin txakatzia eta bilin izko pareta horrekin. Pastepanean ongi pasten zen, managero uste dut luzetasuna eskatzela pixkat. Eta urbi luztiakot pilota eta aix esaktu da. Aire hona du, beraz beretako pilota zute ganei egesa, baina baliegarriak ziren. Eta un txaparelatu ditu, uh, ara taula, taula emanez edo artesare emanez Eta Mati Hospital naho situ da, bainan partidaren astapenian penian Belduraz hartua zuen eta lere jakindu gainditzen, Mati Hospital Faut dir que hi tape talement fort que on peut pas faire uh, tout ce qu'on veut à chaque fois et bon En plus il est grand et il va chercher beaucoup de pelota Et bon, ça n'a pas été facile de finir le pointe uh, aussi vite que je voulais Eta esku balonean isahik galdudu tolosan atzo Fenix Tulu uzdalliaren gelan bikintzaz oita seio goita soxi. Gugbian, uh, miagitzek, eleberkatu galdu, li prodebinatzoa txalian, tarben, bospunduz, oitabat, ogoita xeia, eta federalbian atik, nafarroak, ogoita iru, ama xeia hilabazi, lurderen uh, kontra, eta xailkatzeko kaxik xeurtatuak dira, irugaren dira mementoan xailkapenian, federal hiruan mugirek bikintzaz galdu turnefeuien emezorzi ogoi, eta donapaleok, edek hilabazi, bizanozen kontra, Ogoita behatzi izorzi amikustakek beren lekoa Segurtatua dute ehin berian elduden urterako Hori iranik goazen haitzina orai uh, goizberri saibareken Nazioarteko aktualitatean vanuatu Pam izeneko ziklonak ekaitzak vanuatu islak seatu dituela Bosgarren kategoriako ziklon tropikala izan daeran haibaitu Ehin goren ekoa umanoki pasifiko egoaldeak sekulan bizi izan duen katastrofe hondienetariko bat dela iduridu. Irla horiak gainera munduko egialde pobrenetarik bat osatzen dute. Pogbilairi nagusia aireportoa etxia ospitalea handeatua ura eta argindara eh, tarteka baizik ez eh, ibiltzen. Etxe bizitzen euneko largoita amara xeatua izan da. Eta Venezuelan Madurok botere osoak bildu ditu sekurrieta mailan. ilan. Estatu batu krisia diplomatiko bizia dute joan den astean Obamak dekretu bat sinatia zuen lagialdi nazionale goera deituz estatu batuen segurtasunarendako dako mehatxu bat delakoan Venezuela, ondorioz, Madurok botere bereziak galde gindazko bere asambrada nazionalari, horrek emandazko Erabakiak egestuko ditu, ez pai, dekretuz eh, autatzen halko baititu loturiko neugriak. Eta Batikanoak estatu islamikoaren kontrako militar interventzio baten alde. Nazio batuen erakundean, Batikanoko ambasadoreak jakinarazidu. Zihadisteak egin afruskeriak justifikatzen zutela nazioarteko interventzio bat, genozidio itza ere erabilidu masakatuak diren kristau komunitateen aipatzeko, atik nazio erakunden, altik nazio batuen erakundeak eraman interventzio bat izan behar duela, zehaztu du eta ez erialde batzuk beren aldektik egina.